Spunili bi ovo evangelje, braće i sestre, o i milostivom odnosu prema bližnjima. Evo već u ovom trenutku, ako bi se zapitali da ima dovoljno mjesto u ovom hramu i da li mjesto gdje ja stojim, može da primi još jednog pored mene ili ja vrijedim za četvoricu. Tako da na mjestu gdje ja stojim, ima mjesta samo za mene, iako može još četvorno njih da stanu. Ako bismo krenuli u podvih evanđelski, onda bismo napravili mjesta i našoj braći i sestrama koji stoje izvan hrama, tako što bi se malo pomjerili u naprijedu. Slobodno pristupite, ima dovoljno mjesto, priđite malo naprijed jer ima napolje onih koji kisnu. Tako se braću i sestre kreće ka nebesima korakom u naprijed. Samo jedan korak i krenuvi smo putem kome nema kraja. Ako taj korak ne napravimo, braću i sestre, Mi nebesa možemo samo teleskopom da posmatramo i o nebesima mogu da nam govore astronomi i astrolozi. Tako to biva. Ako nećemo jedan korak po blagoslovu cara nebeskog, onda ćemo živjeti po blagoslovima onih koji su spali sa nebesa. Jevanđelje, braći i sese, možemo da počnemo da otvorimo. Blagoslov Boži možemo da izvršavamo odma u svakom trenutku. Ne treba iščekivati taj dan kad ću da jevanđelje To večer, taj datum. To možemo da uradimo evo koliko je sad. I u svakom trenutku, svakog dana... Mi možemo, ako hoćemo, da tvorimo evanđelske zapovijesti, mi možemo da se ispunjavamo nebeskim raspoloženjima, nebeskom silom, svetom blagodaću. Evo i mi, kao onaj zakonik u ono vrijeme, dođo smo, braći i sestri, i stado smo Pred živoga Boga. Da li smo mi gore od njega raspoloženi ili bolje Bog znade? Ona je došao da ga kuša, da ga ispituje, da ga provjerava, špionira. Ima i oni koji dolaze, braći i sestra, ne znaju ni gdje su došli, ni zbog čega su došli, pa onda u jednom trenutku, nazovi bistrine uma, oni shvate da sa tog mjesta, odnosno iz tog hrama, treba odmah izaći na polje. A ima oni koji traže ispunjavanje nekih sitnih želja, željica, rešavanje nekih, nepostojećih problema, isticanje nekih izmišljenih, nepostojećih bogatstava ili zaštite nečega čega uopšte nema. Građenje kula u vazduhu, od pjene naših mislih. Međutim, ovo pitanje treba da nam privuče pažnju. O pitanje koje je zakonnik rukavo postavio. Učitelju, vratite pažnju, mnogo važno pitanje, a zaboravljali smo da ga postavljamo. Učitelju, šta mi valja činiti... Da naslijedim Život vječni. Zar ne, braći i seste? To pitanje više niko ne postavlja. Mnoge odgovore dobijamo, mnoga pitanja postavljamo. Ali ovo pitanje skoro da se više niko ne usuđuje ne samo da izvusi, nego i da pomisli hrabro i tu misao da očuva od najezde onih skakavaca sumnje i nevjerja. Mi danas, braći i sestre, u ovom hramu imamo mogućnost da caru nebeskom slobodno postavimo to pitanje Ako je nama stalo do života vječnog. A ima i išta važnije za jednog čovjeka, pa i za nas ovdje sabrane od tapoga života, neprolaznog, besmrtnog, vječnog, netrugležnog. Nema, braći i sestri. Svi smo mi, vidite i sami, smrt umiramo, umiru ljudi oko nas. Vidite i sami da mogu po malo trunem, raspadam se kao neke stare kuće, otpada fasada. Ispodaju zubi, kosa sijedi pa otpada. Bogjest i ugaze i razaraju naš fizički sastav. I u oblasti duševnog dolazi do nemalih promjena na gore. I mnogi bližnji oko nas svakodnevno odlaze u miru. A nikome se ne odvazi, braće i sestre. Nikome se ne umira. Niko ne voli da mu život tako prođe. Niko ne voli da se raspada niko ne voli da truli je upravo u toj potrebi da bude drugačije da bude bez bolesti da vječno traje pa ona je suze na sakranama ona tuga nad licima umrli ona briga o sopstvenom životu braću i sestre i borba da se isti održi Pa ako pogledamo malo pažljivije, sve što mi zapravo radimo jeste borba za očuvanje života. Naravno, život na pogrešan način doživljen, pa i borba potpuno pogrešna. Ali u suštini, svi se mi borimo za održanje, za opstanak. I našto se ta borba svega pretvorila se u poraz, braći i sestri. Biće Bogom stvoreno kruna Božijeg stvaralaštva, stvaralaštva vječnoga Boga i stvaranja za vječnost predala se, braći i sestre, i umire. A ta predaja tim je gora što smo mi prihvatili da je ovaj ovakav život jedino što imamo, s tim što nam je data mogućnost da poneđe intervenišemo, blago ga produžujući i rane gnojne, sami sebi ližući. A evo ga, onaj, Kroz koga smo postali braća i sestra Koji nas je svojim dakom oživio Evo ga ovdje među nama I čeka da mu postavimo pitanje Kad već nismo čuli njegov odgovor Evo nam daje mogućnost i kroz ovu nedelju I na ovaj način preko ovog zakonika Da mu priđemo ne sa ovim namjerama nego ozbiljno, gospode, vječni Bože, ne stvoreni, nego rođeni od besmrtnoga oca, tako da si po prirodi kao i otac besmrtan, a evo ovdje prisutan među nama kao čovjek noseći u sebi besmrtnost. Netruovežnost i vječnost i očigledno nudeći je svakome od nas, jer on je braćo i sestre i postao čovjek da bi nam život dao, vječni život i rane iz A mi treba da ga pitam braćo i sese, jer mi to ne znamo. Mora da ga pitam. Gospode, a šta da radimo da bi naslijedio život vječni? Znate li kako je mučno u hramu, kad od gospoda niko vječnost ne traži? Znate li kakva je bijeda u crpi pravoslavnoj, Кад се народ скупля око бесмртног цара, а тражи само оно што je везано i ограничено времену и простору. Безгранични i безвременни, беспочетни, вечни, бесмртни, богати Бог, ту Sa nama, među nama, radi nas, radi svakog od nas, braće i sestre, radi mene i radi tebe, ali baš tako to treba da se doživi. I šta mi od njega tražimo? Tražu sveti oci da mi, braće i sestre, na taj način vrijeđamo njegovu veličanstvo. Šta misliš, bijedni čovječ? Šta to tražiš, malo umni? Jesi li svjestan pred kim stojiš? Da li znaš zbog čega je on tu pred tobom? Koji je cilj njegovog Koje je njegovo porijeklo? Koja je njegova namira i volja? I ti to da tražiš, dada ti mogućnost da primiš vječni život, a ti tražiš truležno, prolazno, pogrešno. Gospod je bio jasan, odgovarajući zakonniku i odgovarajući svakom od nasu. Šta piše u svetom evanđelju? Kako čitaš? Čovjek koji ne traži život vječni, braći se sese, koga to uopšte ne interesuje, koga interesuje samo da mu je plata veća, kuća veća, auto bolje, koji želi život samo na zemlji, u vlastima i strastima, On ne konsultuje sveto evanđelje. On ga vješto izbjegava i onim ekstremnim varijantama nasrce na njega, spaljuje ga. Kao što danas vidimo da se sveto evanđelje nigdje ne izučava. U carstvu ovoga svijeta. U carstvu gdje ne smije da se govori o nebeskom carstvu u carstvu gdje se ljudi obmanjuju da će vječno živjeti bez vječnoga Boga na vitaminu C i na heroinu B tu svetoga evanđelja nema braći i sestre pođite i provjerite Da u našim školama i u drugim institucijama ima svetoga evanđelja? Bukvalno, da ga ima? Da ne govorimo o mjestu kojemu je tamo određen. Sveto evanđelje, ova knjiga, broću se sestre, ovdje iz koje čitamo i koja se nalazi na svetom prestovu. Ona simbolizuje prisustvo Božje. Ona je znak da je Bog među nama. Sve to evanđelje, to je sriječ Božja, je vidljivi znak Božjeg prisustva među nama. Vizualno posmatramo. A šta tek da kažemo kad čujemo njegovu riječ, Božju riječ, kao što smo je danas čuli. I svojim glasom i svojom riječju prisutam. A u carstvu ovoga svijeta, braće i sestre, svetog evanđelja nema ni vidljivog simbola, a o riječi Božjoj da ne govorimo. I šta imamo kao posledicu? Deformaciju svijesti ljudi više ne traže vječni život. Ljudi su zaboravili ili nikad nisu ni čuli za jedno novo carstvo, za carstvo nebesko. Otimamo se, braćo i sestre, kao divlje svinje. Otimamo se kao krtice za krtičnjake. Pomjeramo granice, širimo države, ujedinjujemo se, pravimo razne velike unije. Razna bratstva i jedinstva, a sve na otrovanoj, bovesnoj, smrti punoj zemlji, zaboravljajući na carstvo nebesko, zaboravljajući i ne да da je cartog царства došao ovdje i među nama, i nudi, braći i sese, svima onima, koji ga slušaju, koji u njega vjeruju, da uđu u to carstvo. A kako se u njega ulazi, evo, pocjetio je i ovog kušača, ovog zakonika, uputivši ga na sveti zakon Boži, na sveto evanđelje. Mnogo je važno, braće i sestre, danas mi mogli da govorimo I o drugim stvarima, međutim, ne možemo, jer nismo mnogi od nas nisu napravili ni prvi korak. A kako onda govoriti o svim onim predjelima koja nas očekuju, ako nismo ni krenuli? A to kretanje jeste povratak svetim evanđelistima i svetom evanđelju. Ono je svo preispunjeno velikim obećanjima, velikim darovima, božim ukazanjima, braće i sestre, božijom mapom kako da živiš, kako da koračaš, da bi naslijedio, da bi ste da bi zadobio vječni život. Pogledajte šta sve radimo, braće i sestre. Evo i vi ovdje. Šta sve radimo da bismo dobili prak i pepel? Nešto što može da nam se oduzme na bezbroj različitih načina. Hoćeš ovako ili onako. Hoćeš sa ove strane da ti priđu i oduzmu ili ste ove. Hoćeš iznutra kroz sebe, izlivanjem jedne kapi u mozgu. Ili ćeš da dođu tuđinci sve to da ti... Razore i otmu Na bezbroj način A braću i sestre Može da nam se oduzme ono U što mi ulažemo Svo svoje srce Sav svoju um, Svu svoju volju Sav svoj život I onda u par sekundi Sve se to oduzme Ili počne da se urušava a o vječnom životu, da ne govorimo. On se tu uopšte i ne želi. Uvažemo, a vječni život ne tražimo. I zato je, braći i sestre, današnji vijek zaista tragičan, u pravom smislu, tragičan vijek. Svi pozvani na vječnost, nebeste otvorena, pazite, nebeste otvorena, car nebeski na zemlji, A nebo niko ne traži, niko ne želi. Pogledajte, imate hramove i to redom koji su baš na današnji dan prazni ili poluprazni. Šta to znači, braćo i sestre? Ne govorimo sad o pobožnosti kako ko vjeruje i šta ko misli. To, braćo i sestre, govori da mi više ne želimo nebo. Da mi više ne želimo vječni život. Mi smo okrenuli leđa nebeskom caru. A šta mogu da nam daju drugi, braći i sestri? I neka to, nego još uspjevamo druge do da osuđujemo. Osuđujemo, braći i sestri. A otkud nam pravo da osuđujemo? Koga da osuđujemo? Zbog čega da osudiš? Nebo ti je dato, car je tu baš zbog tebe. Ti nisi tu, nego ideš, skitaš i osuđuješ, ogovaraš. Gnjeviš se, zlopantiš, klevetaš, spretkariš. I šta sve čovek ne izmisli i na šta sve nije spostoban? Kad ne prima svjetlost, ruinsku svjetlost gospodinu. Ovo je vanđelje, i sestre, poziva sve nas i ovdje koji se sabiramo, a vi prenesite onima koji nikako ne dogaze. Da je došao, ne danas, odavno je on ovdje u ovom gradu, nebeski car, Zaista, tako treba govoriti. Nemojte da se zaglavljujete na polovnim definicijama i pogrešnom ispovjedanju vjere. Nego slobodno recite onako kako jeste. Ostavimo mi, braće i sestre, sveštenike na miru. Ostavimo mi i naše vladike, ostavimo i monahe. Ostavimo nek se spasavaju i molimo se za njih ali nemojmo da zaboravimo i nemojmo da ostavljamo onu suštinu naše vjere da je sami nebeski car došao da se sve ta trojica braću i sestre zacarila i caruje i vlada ovdje u crkvi Ali vlada na jedan drugačiji način u odnosu na vladare ovoga svijeta i ovoga vijeka. Zacari se samo u onome ko želi, ko otvara vrata svoga srpce, ko u duhu slobode priđe i pokloni se tom caru. I to carstvo, braću i sese, carstvo je mira. Carstvo vrline Carstvo istine Carstvo vječnosti Prihvatimo tu istinu I govorimo drugima o tome I kogod hoće, braćo i sese Da primi život vječni Nek dođe Naći će ga I primi će ga Ali uslov postoji Da budemo vezani sa crkvom duhovnim vezama da smo primili krštenje u njoj miro da živimo jer pazite radi se o vječnom životu nemojmo to da zaboravimo nečemu što je neuporedivo iznad svega onoga što tražimo i što uz veliki trud stičemo zato je dakle, od nas se traži ozbiljan pristup Da izučavamo Svetu Rječ Gospodnju, da stučružimo liturgijski tok našeg Svetog Pravoslavlja, i da primamo braćuišće sa se ne da izmišljamo, nego da primamo istine koje su nam se otkrile. Da primamo darove koji se ovdje daruju, da primamo tijelo I krv živoga Boga. A vidite, još je to mnogo važno. Moramo još malo samo da dodamo. Ko se pričešćuje, a ne traži život vječni, braći i sestre, on vrlo ovako može da pogudi. Pričešće, pristupanje svetom putiru, mora da ima u sebi... Tu svijest da primaš život I to vječni život I posle primanja te svete tajne Treba da ga osjetiš u sebi Da osjetiš tu novu vibraciju Da osjetiš da je u tebi vječni život Da je u tebe ušao Gospod I da vjeruješ da On, ne ti, nego On Tebi daruje te vječne vrijednosti Da pravimo tu razliku, braćo i sestre. Nisi to ti. Ti to primio, ali nisi to ti. Nisi se ti žrtvoval, nego si iskupljen žrtvom. To je mnogo važno. Pričestio si se tuđom krvim. Pričestio si se tuđim tijelom. Vaskrstao si... Tuđim životom, braćo i sestre, drugim životom, nije to tuđin u onom lošem smislu, nego govorim o onoj gordosti koja hoće to da usvoji, vrlo brzo da prisvoji i da postane neblogodarno. Samim tim i nemilostiva. A ovo je vanđelje nas posjeća da smo mi ovdje, braćo i sestre, dovedeni. Nas je ovdje neko doveo. Mnogi od nas nisu ni roditelji, ni prijatelji, ni učitelji. Polomrtvi smo, braćo i sese, dovedeni ovdje. Polomrtvi, jedva živi. Ko je doveo u hranu? Je li nas škova dovela? Nije. Jevi duhovoga svijeta? Nije. Jesu li vođe ovoga vremena? nisu braći i sestri. oni nam uporno sugerišu da treba izaći iz hramova da u crkvi nema ništa da se nađe a kamo li da nam pomognu, da nas podstaknu ko je nas onda doveo braći i sestre milostivi gospod, kao u ovoj priječi o milostivom samarjaninu i on je došao a pored nas su mnogi provazili pored mnogih su najrođeniji provazili i roditelji, i prijatelji, i srodnici, i kumovi i ljekari a on, milostivi gospod, došao i podigao nas je umio nas je, braći i sestre zavio uljem, umio svetim krštenjem zavio uljem i opomazanjem I napojio vinom životu u svetom pričešću. I evo nas ovdje u gostionici, to jest u svetoj crkvi, predao nas sveštenicima da oni brinu o nama. Da brinu o nama, da nas hrane, živom hranom, vječnim životom, vječnim istinama. Jeste mogli mi, braći i sestre, svjesni toga? Boim se da mislimo. Mi koji dolazimo u hramove, mi zaboravljamo odakle smo mi došli, braće i sestre. Mi zaboravljamo ko je nas ovdje doveo. A onaj koji nas je ovdje doveo, braće i sestre, onas on je doveo, onas on je uvelo, on nam je ponudio vječni život. I on je naš najveći dobrotvor. To je projeva braće i sestre najveće najuzvišenije sveštene milosti. Drugi, kada mu rade neku milost, kad nam daju, pa ih mi onako ispoštujemo, a šta ti je dao u odnosu na ovo davanje? Da bi svoju ispunili ovu zapovijez o milosti, jer Gospod poziva da budemo milostivi pošto je nama ukazana milost i mi treba da budemo milostivi da bismo zadobili život vječnu ovdje smo dovedeni gospod nas je svedove dole obraća i sestre ostavljajući mogućnost da ga mi zaboravimo ali i ukazujući da će nas taj zaborav daleko bilo ali upozoravaju da će nastaj taj zaborav odvesti u zemlju zaboravljenih, u zemlju mraka i tame, tamo gdje nema svjetlosti, tamo gdje nema milosti, braće i sestri. Zato, ako hoćemo da budemo milostivi po Božjem blagoslovu, mi ne možemo imati jak temelj i ne možemo ispuniti tu zapovjest Ako zaboravimo na milost koja nam je ukazana. Ako zaboravimo na onoga koji nas je doveo crkvi, pravoslavnoj. A ne samo da je vidimo i fotografišemo. Ne dovodi gospod na takav način. Gdje ima mnogo fotoaparata, braći i sest, tu gospod nije doveo čoveka. To je jasan znak da takoga nije Bog doveo, nego stujete. I onda je greo te vidjeti od stotinu ljudi 50 njih drži fotoaparate, a njih 30 kamere, a njih 15 mikrofonu. A petoro u borbi u tom light programu da uvati onu neophodnu mit spasenja. I u to mogu da se pretvore... Naša se branja. Gospod koga dovede, vreći i sestre, on ga je doveo sa sviješću da moje ovdje novi početak, da mu je ukazana najveća milost, veća nego što mu je ukazano od bilo kog drugog čovjeka. I očekuje da mi milost projavimo prema drugim. Je li tebi ukazana? Jeste. Ukaži ti koliko možeš. I čime možeš, naravno, najveću milost ukazujemo, ako svojim dobrim primjerom, životnim, vrlinjskim, evanđevskim, liturgijskim, pravoslavnim primjerom, nekog od se stara, na zdrav način privedemo crkvi. Ali tada ne privodimo mi, nego sila onoga koji je nas. Uveo, a koja se projavljuje kroz našu blagodarnost prema njegovoj milosti. Ista svjetlost zrači, isti Bog i preko tebe privodi tvoga bližnje, tvoju djecu, tvoje rođake, prijatelje, neprijatelje. I svi se onda, braće i sestre, nađemo u ovom blagoslovenom ambijentu. Pogledajte kako je to carski nivo. Bog sa nama Sveta trпе za народ Boži, Богg međunama, ne praznihh huku, nego punih luku. Ne sa bio kakvim darovima, nego sa se vrššanim darovima. Ne da nas utješi danas bitće bolje nego da nam da, vječnih žit, vječno dobro. I bezsmrtno zbraču i svesta. Azite. On to garantuje. On stoji za toga. Ako sumnjaš o to, ti si u njega posumnjao. Ti si propao. Neka bi dao Gospod da ova naša liturgijska sabranja Ovaj naš liturgijski podvijek bude, braću i sestre, kretanje ka sticanju vječnog života. Nemojmo od vječnoga da tražimo ništa drugo prije to vječno. Nemojmo od cara nebeskog da tražimo nikakvo drugo carstvo do nebesko carstvo. Nemojmo od onoga koji radi nas postao čovjek. Da tražimo ništa drugo do njega samoga. I ako tako bude, braćo i sestre, nama se koliko je danas ispuniti sve naše želje. To jest jedna jedina. A to je ono traženje, ono iskanje carstva nebeskog. Tražite najprije carstvo nebesko i pravdu njegovu a sve ostalo će vam se dodati, jer zna otac vaš šta vama treba u vremenu, ali zna da bez njega naslijediti vječnost ne možete. Zato, braćujete se, hrabro, odvažno, precizno, usmjereno, tražimo njega, na ovaj način, nema drugoga, I neće ga biti. Kroz liturgiju, kroz postave, kroz život crkve, kroz evanđelske vrline, kroz milostivi odnos prema bližnjima, jer je nama velika milost ukazana. I nikad ne možeš u toj milostivosti da prećeraš. Nikad. I nikad ne možeš da se odužiš onome koji je takvu milost projavio prema tebi, prema tvojoj djeci. Na taj način proživimo i današnji dan, u tom duhu dočekajmo i sutrašnji i sve one dane koje nam Gospod bude podario radi sticanja i ulazka u onaj vječni, nezalazni dan, u ono vječno, neprolazno carstvo, carstvo oca i Sina i Svetoga Duha koga, daj Bože i mi, da se udostojimo molitvama presvete, vladičice, naše bogovodice i svih svetih. Amin, Bože, daj. Amin. Ovim praznikom, odnosno postam koji im se približavamo ovom prazniku, privazimo onome braću i sestre koji je došao koga mi više ne očekujemo koga dočekujemo i na ovoj svetoj liturgiji mi smo se sa njim streli sa njim koji je u ono vrijeme došao iz vječnosti u vrijeme iz božanske prirode, braćo i sestre. Došao neodvajajući se od nje, a primijemioći našu ljudsku i postao jedan od nas. I od tada, evo do dana, današnjeg, mi se са sa njim. Uživajući u plodovima tog rodzenja, Mi Božić praznujemo tačnije prodove tog rodenja, okušavamo na svakoj svetloj liturgiji. Mi smo se danas pričestili onim koji se one dane rodili. Tako da naše praznovanje u crkvi ima jedan drugačiji smjer. Mi primamo mi srijećemo onoga čije ćemo rođenje proslaviti na dan Svetog praznika Roždesva Gospodnje. Ali čekujući da taj dan dođe mi ga već dočekujemo, mi se već srijećemo sa njim i posteći Božićni post, mi zapravo želimo samo da produbimo tu našu svijest, a ona bi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 Mi se njome, braći i sestre, dovodimo u direktnu vezu sa njim, a on onako vječan provazi kroz vrijeme vrlo ovako. Vidite kako je ovako došao do nas, kako smo ovako ovu liturgiju odslužili, naravno ne mjereći je time koliko smo ovdje stajali, koliko bolja veđa, noge i glava, jer liturgija se ne mjeri time.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 blagodarni kad nas crkva okuplja i budimo svjesni da ovo naše malo podvizavanje braće i sestre ovaj naš mali trud, naša mala žrtva nije ništa u povedenju sa onim šta mi dobijamo malo stojeći, malo se potrudivši mi dobismo braće i sestre život na dar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 I prati sve ono što će se tamo dešavati, slušaj ono što će se tamo govoriti, pjevati i vjeruj da sam tamo. I kad sveštenici budu iznosili svete putire, govoreći, tvrdeći da sam ja u njima, ti nemoj da sumnjaš u to, jer zaista je tako.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 To je pravoslavna crkva, to je pravoslavna liturgija. Mi ovim božićnim postom u koji se upravo uključujemo, postrani, braće i sestre, to šta ćemo jesti, tačno je, nije to nevazno. Ali ako postane najvažnije, mi smo se isključili iz posta. Odmah! Mi se, braće i sestre, krećemo ka tajni od vjerenja I produbljujemo svijest da bi nam ova viturgija danasnja i ona koju ćemo služiti svo vrijeme do Božića, da bi nam bila jasnija, dublja, da dublje je dopre do našeg srce. I da se konačno u nama zacari ta takozvana liturgijska crkvena svijest, da smo mi, djeca nebeskoga oca zahvaljujući,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 Okusite i vidite kako je blad gospod, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi je Bože, podaj gospodi i gospod i pomilujte. Ništa normalnije od toga, zna ne, braći i sestre? Ali da bi to postalo normalno, moralo je da se desi čudo, neizrecivo čudo. Mole Bog da postane čovjek da bi ti to tako ovako i rastijano izgovarao. Strasna je sveta liturgija, braći i sestri. Strasni su temeli. Kad stojiš ovdje u hramu, ti stojiš na Božijem tijelu. Kad stojiš u hramu, ti stojiš na Božje nosi. Ti se Božijom krvlju kraniš, ti duha Božje prijimaš. Strašno je to, braći i sese. Ali je milošću Božijom udešeno tako, da nama to bude sve ovako kako jeste i danas, udobno. Hvalite kako se sve normalno. Kako je normalno držati krštu u ruci, je o tako. Ali da bismo ga mi imali. Bog je trebao da postane čovjek i da se rastne na njemu, da umre na njemu, da satraje cijelu vražiju na njemu. I tek onda mi smo mogli od drveta, od srebra i zvata, da ga pravimo i ovako vagano, da držimo i da cijelivamo. Tako, bratci se. i sest. I da podižemo. Da se krštavamo, da se miropomazujemo, da se pričešćujemo. Dakle, to hoćemo da, da istaknemo. Iza svega ovoga stoji velika tajna, sveštena tajna. I velika žrtva, sveštena žrtva. To je mnogo važno da znamo. Zašto? Da bismo mogli da cijenimo, braći i sest. Jer ako ne znamo, mi ćemo odavde izaći odmasa cigaretom u ustimu. Mi ćemo odavde odmah izraći sa temama, sa praznoslovima, sa raznim glupostima, tugama, željama, pogotovo i v crkvi kad se sa željama izađe. To je tek muka. Ispunjena najveća želja, ukazana najveća čast, primljena vrhovna sila, a mi opet nešto izvoljevamo. E to je bolesen svoj. To, to je, brat i sestre, boles. Ovo drugo nije boles, ovo drugo pomaže da se od te bolesne oslobodimo. Zato propoznajmo miloc koja nam je ukazana ovom liturgijom. Velika miloc. Prije nego što nas pravda Božija provjeri na strašnom i pravilnom sudu. A nama će se, brat i sestre, tvrdo suditi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 strašne pravde Božje. Zato u toku ovog posta razvijajmo tu svijest kakve smo milosti udostojeni i projavljujemo je djelatno tako što ćemo biti milostivi prema drugima ali i prema sebi braće i sestre ne mučajući sebe strasnim pomislima strasnim željama ne mučajući svoju dušu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 i blagodara A evo danas Otec se vidimo spremanje da počne sa blagodarstvenim molitvama posle svetog pričašća vjerujemo onako fino od srca pa da svi čuju i jednim srcem blagodara onome koji ne se sve zavolio i evo danas svojim tijelom nahranio. Njemu slava i hvala u vjekove, vjekove Amin. Svala Ti Bože, svala Ti Bože, svala ti Bože.